Kapitola 36 Vzducholoď znovu zastavila nad nehostinným světem. Když to Jošua zkusil, zjistil, že vzduch se dá sotva dýchat a navíc páchne popelem. Obvyklé průzkumné rakety stoupaly k zatažené obloze. Lobsang řekl. Postkatastrofický svět. Možná náraz asteroidu, ale podle mého je to Yellowstone, možná před nějakým stoletím. Na jižní polokouli by mohl být nějaký život, ale než to tady příroda vyčistí, bude to trvat dlouho. Je to pustina. Samozřejmě, země svá dítka zabíjí znovu a znovu. Ale pravidla se teď liší. Je naprosto jisté, že vulkán pod Jelostoonským národním parkem v nejbližší budoucnosti přejde do aktivního stavu. A co se stane? Lidé prostě vkročí pryč. Poprvé v lidské historii bude taková katastrofa spíše nepříjemná než tragická. Dokud nezasne slunce, budou tady pořád další světy a lidstvo i jim k vyhydnutí, Nikdy na dlouhé zemi přežije. Hmm, někdy přemýšlím, k čemu vlastně dlouhá země je. Hmm, zatím na to pořád ještě nedokážu uspokojivě odpovědět. A proč jsme, za a proč jsme zastavili Lobsangu? Protože jsem zachytil signál ve vlnovém rozsahu AM. Velmi špatný příjem. Vysílač je velmi blízko. Chtěli byste se podívat, kdo vysílá? Lopsangu v obličeji se stáhl k dokonalému úsměvu. Jošua musel připustit, že restaurace vzducholodi se může pochlubit opravdu pěkným jídelním stolem, rozhodně mnohokrát lepším, než byla ta provizorní deska na vehlídkové palobě, kterou používal, když neměl žádnou společnost. Hlavní jídlo na talíři před ním bylo maso, skvělé bílé maso. Zvedl pohled a zadíval se sali přímo do očí. To maso dodala ona. Ve zdejších světech je to něco jako divoký krocan, řekla. Je to skvělé jídlo, když vám nevadí, že jíte často to tež, ale je to dravý druh a dokáže běžet skoro rychleji než vlk. Občas jich pár nachytám a prodám je průkopníkům. Na někoho, kdo žije prakticky jako poustevník, mluvila hodně, ale chápal proč. Jošhua zatím jedl a užíval si to. Možná, že si začínal na společnost žen zvykat. Alespoň na společnost téhle ženy. Vešel lobsang a nesl pod nos. Pomerančový šerbet! Pomeranče nejsou v novém světě doma, ale vzal jsem sebou dostatek semen, abych je zasadil na vhodných místech. Nechte si chudnat. Neservíroval džus, uklonil se a zmizel za modrými dveřmi. Když se Sally dozvěděla o lobsangově totožnosti a původu, byla, po, byla poměrně ohleduplná. Tedy od okamžiku, kdy se přestala smát. Teď slomila hlas. Co má být ta hra na se? Poznámka překladu hrdina humoristických románů britského spisovatele G.P. Woodhouse. Řada jich vyšla i česky. Je to gentlemanův naprosto dokonalý sluha, gentleman, který v zájmu svého pána udělá cokoliv, co samozřejmě nepřekračuje rámen drobné kriminality, i kdyby se tomu jeho pán bránil zuby nechty. Vzhledem ke stáří téhle literární postavy je více než pravděpodobné, že byla před obrazem českého Saturnina. Konec poznámky. Myslím, že vás tím způsobem chce přivítat. — Poslyšte, věděl jsem, že se nám ozvete. — Jak to? — Protože to bych na vašem místě udělal i já. — No tak, seli. zrátila jste se k nám a my si myslíme, že je proto, že od nás něco chcete. Tak udělejme obchod. — Víte, co bychom se od vás rádi dozvěděli. Jak se se dostala tak daleko? Kulku se na něj dívala. — Poskytnu vám stopu. Je nás tady venku mnohem víc, než si myslíte. Kročet se občas zakoktá, abych tak řekla. Potkala jsem chlápka 20 tisíc kročení od prvozemě, který si byl jistý, že je, že je jen jeden krok od pasadíny a nemohl pochopit, že se nedokáže dostat domů. Odvedla jsem ho k přestupnímu hostinci a nechala jsem ho tam. Vždycky mě překvapovalo, že nenážím na tolik zmataných lidí. Myslel jsem si, že jsou trochu zabednění. No, možná, že někteří z nich i byli. Lopsangův hlas se rozlehl vzduchem. Uvědomuji si jev, o kterém se zmiňujete, Seli, a rád bych využil téhle příležitosti, abych vám poděkoval za to, že jste mu dala tak příhodný název Sakuktání. Jako Bohužel jsem ho nedokázal napodobit. Sely se zadívala někam do prázdna. Poslouchal jste všechno, co jsme si tady povídali? Samozřejmě. Moje loď, moje pravidla. Možná budete dost dobrá, abyste odpověděla Jošovi na jeho otázku. Zatím jste odpověděla jen částečně a to tajemství nás pořád ještě rozděluje. Jak se se sem dostala? Skoro bych si troufl říct, že spíš umyslně než za koktáním. Tady se podívala z okna. Venku byla tma, ale hvězdy se pomstichtivě leskly. Já vám dvěma pořád ještě tak docela nevěřím. Venku na dlouhé zemi potřebujete mít každý nějaký náskok, něco malého v rukávu a tohle mám v rukávu já. Řeknu vám jedno, jestli poletíte dál... Podkáte trablek, které putují opačným směrem. Neslyšné pouzvání v Ješově hlavě se nikdy příliš nevzdalovalo od jeho vědomí. Co přichází? To nevím ani já. Zatím ne. Zavinilo to migraci trolů a dalších humanoidů, je to tak? Takže o tom víte? No, asi jste to mohli jen těžko přehlédnout. Myslíme si s Lopsangem, že bychom to měli sledovat. Zjistit, čím je to způsobeno. A? Zachránit svět? Jošova už si začínal na její jízlivost zvykat. Dávala rezolutně najevo, že není na ní Lopsangova skvělá říditelná vzduchloť neudělala zvláštní dojem a jak se zdálo, ani jeho pombezní řeči a sny, stejně jako Jošova pověst. Tak proč jste se sem k nám vrátila? Abyste se nám posnívala nebo abyste pomohla? Nebo samozřejmě kvůli tomu, co pro vás můžeme udělat? Ano, mezi jiným ano, ale to může počkat, stala. Dobrou noc, Jošuo. Řekněte prosím živsovi, ať připraví další kajutu. Hledí nějakou, která není hned vedle té vaší. No, no, netvařte se hned tak poplašeně. Vaše čest je v bezpečí. Tu já jen, že je hrozně chrápu, víte?